صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونضع الأمة وكسف الأمة وكافرة في سبيل الله حقار الحاربين حتى أكساف اليقين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى وزدينه سبحانك لا إلمنا إلا ما أعلمتها إلمك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسم الأنبي وحمل مقبتا من عسان يقف القول اللهم صلي وسلم على سلما محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بنعوته إلى الجن سبحانك لا علمنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وأحلل أصبت من نسان يفرق قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين Wa an tu tliqabili an al-kinahina Wa an tuqabijabihi an kulubina Wa an tashraha bihi an sudurina Wa an testa'mila bihi an abdallina berahmi kaya ar-ma'ur-rohmin Wa alhamdulillah Rabbil Alim wa bari Yang dihormati lelikasihi Wadwan-wadwan hadirat ibn khidya Allah subhanahu wa ta'ala sama macam punya marilah kita sama-sama menjadikan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dapat kita bertemu pada hari ini di mana sebelum kita berbuka puasa ataupun iftar berjemaah berbuka secara berjemaah sama-sama maulah kita melihat sedikit sebanyak pesanan-pesanan daripada Allah dan Rasul ke para alim ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in dan tabi'in-tabi'in mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan taqwa dan juga yang berkaitan dengan persoalan kuasa. Perkara yang pertama sekali yang sedang dibincangkan di sini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan penempaadukan ibadah puasa ini sebagaimana ayat yang saya baca tak perlu bacaan untuk dengar kita akan baca ayat-ayat dalam Allah Mudah-mudahan puasa itu boleh membentuk ketakwaan dalam diri seseorang manusia. Di dalam bahasa Arab takwa ini diambil dari perkataan al-wiqayah yang bermaksud perlindungan atau perisai yang dimaksudkan dengan takwa ini yang al-wiqayah maknanya perlindungan ataupun perisai daripada mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang, orang yang bertakwa ni dasarnya sifatnya orang yang mempunyai sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kuasa ni Allah tak kata kamu mesti jadi orang bertakwa. sebab dalam Quran disebut la'alla la'anakum tattaqun mudamu'ad. -muda Belum confirm lagi. La'alla tattaqun mudamu'ad. -muda Alam orang yang menyaji bahasa Arab la'alla ni maknanya ar-rajah tentaraji benar-benar harap. Bukan tamani. Tamani tu diharap tapi benda yang mustahil boleh jadi, kan? Ah yang ni taraji. Benda bukan taraji, taraji. Yang betul-betul kita harapkan dan jadi dekat mustahil jadi. Maka sebab itu tidak kesemua orang berpuasa itu boleh jadi orang bertakwa bukan kadang-kadang dia banyak orang berpuasa tapi tak bertakwa lagi. Puasa-puasa tapi macam semalam. Belum lagi capai makna takwa. Sepanjang dia berpuasa. Berpuasa ketika banyak perintah Allah yang wajib dia ditinggalkan. Mungkin tak bayar zakat, Berkemampuan tak pergi haji, puasa boleh. Mungkin juga lama yang berpuasa tapi tak bertakwa lagi pakai kain tak betul benar ada sini. Pakai baju saiz yang adik dia punya dia pakai. Nampak pusat. Pakai kain tu kain adik adik dia punya, ketat lagi. Bukan sinilah ni tempat lain ni, ni dekat mix. Ha. Masa lagi nampak dedah lagi di rambut dia. Ini antara tanda-tanda amalan yang Allah belum balik boleh terima lagi lah malam Allah belum terima lagi bukan tak terima langsung so, belum belum terima lagi. Ya? Sebab tidak ada pencapaian takwa yang sebenarnya sebagaimana diharapkan. Bertakwa sifatnya adalah sifat yang berhati-hati serta berwaspadah hidup di atas muka bumi ini sifat orang bertakwa Takutlah merasangkan dalam Allah SWT. Kemudian juga cakwa ini antara ciri-cirinya reza terhadap rezeki yang sedikit. Kita cari banyaklah tapi Allah beri sikit. Kan? Peredok sifat orang bertaqwa. Tapi jangan jadi macam tengah-tengah orang yang mendakwa diri pendakwah. Dia semuanya harap Tuhan beri. Eh? Nikah kata banyak kasbih ngah wahbi mana dia utama wahbi itu aja dia, kata wahabi wahbi, wahbi. maknanya pemberian Tuhan tu Tuhan beri kasbih ni usaha cari. Oh, pernah saya katakan kita ni menegakkan negara Islam ni wajib tegakkan muatan Islam arti menegakkan hukum Islam wajib hukum sebab dengan hukum itu boleh amar ma'ruh nahi munkar, bukan nahi munkar amar ma'ruh, bukan amar munkar nahi, nahi ma'ruh. Tapi Ammarul dan Musa Dia kata Yang penting hilafah Pemerintahan tu Allah beri wahdi Bukannya kahdi. Yang tu cari rezeki Tunggulah Allah beri eh? Bulan ramadan, boleh lah Tentu Duduk ramai jil je kan Khamah susun Orang boleh beri Bawa lambuk Orang beri, beri. Orang beri kan? Tapi kalau masa sahur lah. Ada tak? Tapi kita ambil. habis Jalau Masa sahur ada tak? Masjid buka Masjid kita ada buka. apa ni, ha, Macam bermuka ada masjid buka. Masjid sahut tak ada. Kalau ada pun, mujo lah kalau ada kaya mulai. Ha, kalau malam ni, harun lah dia pun, Dengan malam besur. Ha, kena ayahat malam sini, mana ada kaya mulai. Bila ha, kaya mulai, tak ada sahut, ada lah. Ha, begitu. Kadang-kadang kita ni cakap macam seolah-olah kita mempermain-main kan. Allah Ta'ala pula ijim. Sama-olah. Kita rasa begitu. Ha, Ini nanti lah. Betek pun perbahasan ulama tauhid mengatakan iman ni iman dia ni benda azali ke atau benda hadis? Qadim ke hadis? Boleh dikala dia tu atau boleh diusulkan. Mana benda baru ke? Melambang. Ada setengah pendapat kata qadim. Allah tahu lah dia bila. Allah tahu ni boleh, tak tahu macam Tapi kita tak tahu. Tapi pendapat kedua kata dia hadis, benda baru sama mungkin dalam solat-solatnya amarlah lakad dalam qada deniwa muiman tak kekal di kubur di masa bumi. Di kubur bah kemudian. Macam kita sudah tahu di sini kufur ke tapi alhamdulillah saya kat muiman gila. Takut-takut ikut sunat meninggal macam nyawa dekat alfum dicabu iman inna lillahi inna ilaihi rajiun. Itu betul betul ulama benda baru boleh benar baru ni boleh usah dah boleh dah usah. Boleh kita usah dapatkan. Jalan-jalan nak jadi orang beriman. Nak jadi orang bertakwa. Allah jadikan ibadah puasa. Supaya dia puasa, boleh bentuk diri jadi orang beriman. Dan orang bertakwa. Sampai Nabi kata, Sama Ramadhanah imanan wahtishabah peralaman taqadaran jadilah. Siapa berpuasa kerana keimanan dia. Dan harap terhadap Allah Taala. Allah pun usaha tuhan Tapi kenapa Allah tak kata, La sinun, kamu berpuasa besok Kamu jadilah orang-orang yang baik Nanti ada orang kata Walaupun puasa tu Allah kata mula-mula kamu bertakwa Tapi kami tak puasa Kalau orang tak puasa bata kan? Kami baik juga Kami tak mengumpat orang Kami tak fitnah orang Kami tak semayang Tapi kami tak pernah mengumpat Mencuri Melanun pun tak pernah Nampak tak? Air baik semua orang oh, dia mengaku dia baiklah Ha. Jawapan yang sebenarnya Kalau baik Orang kata baik Kadang-kadang kan -kadang, Tu naik LRT Kau tertanya kaum ibu yang sedang ha, Hamil tu Yang sedang hamil tu kan Kadang-kadang 8 bulan tak larat naik LRT Melayu yang Islam Duduk sandar, bawa tidur Segini tu dia iklan oh, Masih kena dua kali lah ya? So, biji eh lah. Kejadian pertama yang bangun, saya nak alikkan Alif Farah. Haa, betul. Ini boleh, boleh belajar jauh ini pun kan? Haa, <laughs> saya nak alikkan Alif Farah. Bukan Muslim. Dibangun bangun, dia suruh duduk. Nampak? Kali kejadian yang kedua pula, Salam yang nak Alif Farah. Orang Bagi duduk-dudukan. Mana pergi dia orang Melayu, orang Islam. Haa. Kata Allah tak kata, puasa kamu jadi orang baik. Tapi dia orang takwa. So, takwa lebih baik, dia baiklah. Ha, itu dia takwa lebih seragala. Ini eh? eh, sayanglah kalau orang Islam tidak bersifat takwa pun tidak. Baik pun tidak, ungi lima. Kalau baik, orang kaki baik. Saya eh, baca dalam majalah di Mesir. Jiran beragama kristin boleh masak makanan untuk jiran muslim nak membutuhkan puasa Eh, dikat Mesir dah cerita lah kan? Haa, dia itu. Nampak tak? Dia saya baca majalah. Haa, kata dia. Bahaskan dan bahas banyak Kalau dah silap saya lah. Orang yang buka restoran Kristi pun tutup restoran. Nak hormat orang Islam. Dan mereka tak makan dan merokok hutang kita. Haa, punya hormat Inu Atsin memang sejak dulu lagi. Dia punya ajaran ortodoks susu so hormat agama Islam ni. Sebab orang Islam tak pernah menghanaya mereka. I think global kan tapi tak pernah Baiklah malam. tapi tak bertakwa sebab dia tersilas. Yang Allah nak takwa sebab Islam dia buat baik Dan bertakwa diri junjung perintah Allah tinggalkan larangan dia. Intiqali awamil la wahtimamun waajihi. Itu kena. <kita> Kalau ikutkan macam semalam pun baik juga. Nampak agak ah yang tu dia. Yang tu dia. Eh? Kadang-kadang eh, puasa-puasa yang saya sedap Pakai senik kepada dia juga Nampak tak? Kau kejadian ni mana Nampak puasa ni Sia kan dia buat beras besar kat makron juga Nampak beras tu tak boleh masuk kereta Kunci e tinggalan kereta kereta-kancing Nampak enak. tak tu kan? Kali ikut cerita tak Nak letak suatu lagi Dia tanggung tu ni Ni kepala Tuhan kan Jangan buat begitu lah Tadi tolong kan eh. lah kan Tolong ada Apa hal dia lah petong ke dong ke eh nak kunci tengah dalam tahu dia ada tanya dia eh takkan nak tahu tengok dia tanya dulu nak mau tengok nak kunci dalam Pungkir kita tolong je kan? eh begitu dan mungkin mak kali kita salat kita tolong kita wala perlu bini baik tu ada juga cak baik tapi kita nak sifat yang bertakwa Allah nak macam tu kita kena ikutlah kan kita kena ikut Allah ke Allah ikut kita kena, ah, ini yang penengah takwa tu yang Allah nak kalau baik buat baik semua orang boleh buat lagi Nanti orang bertakwa tu yang payah, fahiyah Nampak tak tu? Ha. Baik Jadi apa faedah bila takwa ni? Apa faedah je? Ada ke faedah? Biasanya kalau Allah beri satu mesti ada faedah Mana Allah beri satu tak ada faedah? Nampak? Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29 Allah sebut faedah orang bertakwa Dan banyak dalam ayat-ayat lain Yang menarik bahagian saya itu Sebab Allah berikan dalam diri kita ni Simpat Quran-Mu Wadqulillah wa, wa yu'ali makumullah. Eh, Wadqulillah. Ta uh, In tadaqul ya allahillana. Ta ya In Hai orang beriman, orang beriman untuk Allah subhanahuwajalle. Jika kamu bertakwa kepada Allah, <tuh> Allah akan jadikan bagi kamu tu furqan. Furqan itu berbeza di antara yang hak dengan yang baik, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram, yang betul dengan sesat. Allah ajarlah dengan surah Baqarah berkata. Wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwal kepada Allah. Dan Allah lah sendiri yang mengajar kamu. Haa, dia. Seseorang yang bertarikat sampai makam tinggi dan dua hari. Dia pegang ayat ni. Dia kata, kita lebih hebat penabi kalau kita bertakwal. Penabi membelajar ke Ibrahim. Yang ni, Allah ajar kita. Itu ha, itu nama dia pandai tapi tak boleh ikut. Eh, bodoh tak boleh diajar. Sama macam tuan. Kasar sikit. Sebab pun imago, sebab tak mengaji tafsir. Inguh pandai dia. Eh, dia bukan kata-kata mana rujukkan dia. Yang penting ialah ilmu yang dipancarkan nur dalam hati, bukan suka bompom. Kitab tu mungkin ulama tulis dengan penuh riaklah tu. Dia dia diukur. Pasal tuan, kena kita Tak boleh kita hukum orang tu sewene-wenang riak memang tak? tengok orang baca Quran lambat kan. Eh? Hmm. Liak ya, sangat lobai. <tuk> dia confirm dah pahalelah. Sebab dia duduk kan. Eh. Betul tak ada dia Quran. Kita mengasya confirm betul. Ah. Betul tak? Kalau so, hati dah apa kan, kalau kita kata kat orang nak kamu dan mulut kan apa tu. Pakar <tuk tuk> <dia>. Eh. <tuk> Habis. Dia confirm dah pahal pada baca Quran. Sebab so, masa dia pandang mushaf kamalah adalah pahal yang yang kita ni tengok orang berjalan daripada pakai seluar jeans dekat sampai skirt pendek tu sampai tengok habis kan sampai terberayau beraya mata orang tu berayau dekat berayau di mata Beraya confirm lagi berayau di mata Beraya aku tu kan kong tu benar-benar pahallah kita tak fikir kenapa kita berkata begitu macam kadang-kadang kesilapan yang kita buat hukum kan dia tak tahu apa yang Allah tahu kita ha, balik pada soal tadi tu. Eh? Bertakwa ni maknanya Allah didik tiga cadia gitu Macam Salina Omar. Ha, ambil contoh ni kena Omar. Kenapa Salina Omar dapat dalam Al-Faruq? Ha. Dulu kat mesti nama King Faruk tu kan? Aku tak boleh pakai lah tu. Nama dah sedap lah tu. Orang tak boleh pakai hal tu. Ni Omar Al-Faruq memang confirm dia pakai. <laughs> mesti wajib pula kita terima apa yang dia ajar. Nabi pun cakap begitu. Dia pada dia tak boleh, eh. eh. Kalau Pak Rasidin Sebab dia kuat membejakan Antara betul masalah Sebab tu Sayyidina Umar Selalu mendapat pembimbingan Allah Bahkan dapat karamah lagi Nenek Sayyidina Umar Nampak tak? Maksud apa Farouk tu jelas Yang ni salah tak? Salah Saya tak kata lebih daripada tu Salah-salah Betul Ini betul Ini tak bila orang asyik jenis Ini salah tu betul Tapi Sayyidina Umar nah Kita boleh rusaklah kelonggaran <laughs> Nampak tak? Sebab yang tanya tu Pihak atas saya kan <laughs> Ha. Ha. Nampak? Ini yang Nabi kata mudahanlah Mudahanlah ni kita mula nak melonggar-longgar hukum. Sebab pun nak nak cari reda manusia Puas hati orang tu ha. Ini banyak silap, tak boleh eh? Sebab itulah Saya dengar Omar yang salah, salah Yang betul-betul Hatta yang satu perkara yang tidak jelaskan oleh Nabi tapi benda ni pelik Tapi Nabi suruh Dia kata Kena ikut Sebab Nabi tu Kata dia Kalau tak Nabi suruh Kucuk ajar Aswat tu Aku pun tak kasih Kucuk Itu kata dia kata dia Sebab Nabi buat Sampai jauh pun Nabi, Nabi bagi isyarat Kena songkat Eh kata dia Sebab Nabi buatlah, buat lah Kata buat Ini kata Sena Umar Sena Umar Kata-kata dia Kita eh? ha, ni Nabi tak ajar Kita buat Betul pula kan Nabi yang sahajal kita buat. Betul so, tu kita kata Nabi buat pula. Kalau kita tak kata Nabi buat, dia okey lagi lah kan. Asa okey, tak kisah tu kan. Dia tu, saya dapat terima lagi. Nabi tak buat, dia buat. Asa bayar asa. Ada sebalik-balik ulama tak tujulah begitu kan. Tak betul lah maknanya. Ini dia peqar. Bahkan lagi besar lagi, kita ada takwa lah. Allah tunjuk kita mana betul, mana salah. Tapi ikan tuan. -tuan nak sampai peringkat macam mana pula ha, sebelum sampai peringkat yang Allah beri firkan ni macam Quran ni eh? Quran kita buka semua jelas salah ni betul semua jelas Yang yani salah yang ni betul nampak tak itu dia nak mana? mesti ada ilmu tak ada ilmu tak dapat tahu memang konfund belaka sebab tu ulama-ulama antara Asy-Razi bincangkan ada tak ilmu laduni ilmu yang Allah beri secara kait right, kita dapat sendiri, maknanya didik oleh Allah, ada laduni tapi kita takkan muncul melalikan dengan adanya khas usaha cara ilmu, mesti kena buat jumpa orang mengajar kitab sekian kita pergi belajar dengan dia ataupun kita jemput dia, mengajar ha? ataupun kita mendengar mandi ilmu, ataupun kita bertanya, berbincang dengan orang yang berilmu Ilmu yang kita mesti cari Allah beri. Itu yang panggil lalu ni. Ah ha, tu kata bini ingat penting tu. Macam orang kata kisah. Ah. Ha? Tok kenali tu kan. Sebab tu bila tok guru mengajar, dia boleh bersandar dan tidur dekat tiang masjid masjid ngadilil haram tu. Bila ditanya dia bangun menjawab. Ah, ha, nampak tok kisah dia. Orang kata tok guru baik ini, ini tidur punye. Malah Tengok, bila guru mengajar, sandal setiap. Sebuah so, puasa terbaiklah, aku tanya dia. Dapat jawab, tu orang penyeran. Ha, orang ini kenapa? Tidur. Dia duduk berulang ajar. Bukan terus saja nak tidur. Sebab perut lapar sangat ni. Ha? Bukan terhadap puasa. Sebab tak ada duit, orang saya duduk melalui. Untuk melalui susah, hidup dia beriakan buka tu. Dia pasti ikat perut. Tak tahan sangat, tuan. Kita berat-tuan begitu. Betullah orang-orang yang... Man, banyakkan anak-anak kawan-kawan ni semua belajar ke luar air kalau diorang belajar, belajar ke luar air sebab diorang belajar dia ni orang heran dia susah tapi dia sponsor orang belajar ke muka orang airan. maksudnya dia boleh bawa orang ni muka dia belajar ke sana jadi bila kawan-kawan ni belajar ke sana atau peroran ni belajar ke sana beranak punya ke sana terus belajar orang punya keturunan tu ada kerja ni antara, jadi dia lah. ha, berairah ah dia cerita tu antara apa ni karamah yang ada pada tok kenali. banyak ilmu dunia yang ada ha, dekat dia. Angitulah. Sangat bagus. Heh, jadi kita pun mendambungan walaupun penjamah terdapat lain-lain dunia insya-Allah lah. <tutuk> <tutuk> Heh, dengan berpuas. <-menengar> <tutuk> Bukan tak mau dengar, nak dengar tapi sebab apa sebabkan ada puasa tu. Sampah dia itu. Ini penting furqat. bila ada ilmu dapat kita bezakan. Ah ha, betul, ah ha, ni salah. Ah ha, ini benar ni sesat. Tapi kenapa ada setengah orang dia boleh ikut kat Ustaz. Dah jelas Ustaz dah kat depan kan ada. Dorang rasa kat rumah. Rumah tu dia aktif malam, siang tak ada. Sebab dia buat kumpulan ada Ustaz. Namanya kumpulan kerajaan langit. Maknanya masih lagi ada setengah tu. Kenapa ada orang ikut? Itu ha, tu confirm dah kan, dia. Abang dia kata, "Eh Ustaz, ada orang majhi gigi, majaklah ada berikut." Ah ha, tu dua kemungkinan kan? Sihir tu kita tolak sepilah Mungkin jadi, mungkin tidak jadi, Tapi yang pasti tadi Kalau ada ilmu tak beramal pun tak guna Ada ilmu Tuhan tak beri Takwa pun tak guna Artinya Tuhan pun fikir-fikir balik Rupanya dia macam rezeki juga Iman dengan takwa ni Kita cari, Allah beri Nampak? Tapi kalau kita tak cari, Allah tak beri Hidayat lain Ah, Tapi saya kaitkan benda ni dengan ilmu Sebab ilmu cari Allah beri insyaAllah. Kalau kita cari kan? Ya. Lah. Ha, Betul-betul. Ulamak kata, -ilmu, ilmu materi. Nak cari. Berdepan. Ha. Lepas itu, kalau iman yang Allah beri sendiri itu, ha, itu yang Allah pilih pula. di kangen hamba-hamba yang dia kasih. Ha, itu yang termasuk dengan sahwanya. Bila percaya, sahwanya beramat. Sama-sama. Iman, cahaya, tak puan yang beramal Itu jadi situ, beramal dengan ilmu. Maka siapa yang beramal dengan ilmu Maksudnya dia akan kata, tuan, -tuan mudahlah Aku dah mengikut peperan kamu ni, kenapa? Aku mengaji masalah sesat Habis itu, buat betul Nama Sebab itulah penting Ada ilmu, Allah beri takwa. Allah beri pembeza antara betul, -betul masalah Ayah, Seperti ini Jadi kita tak ilmu Tak ada pembeza, buruk tak dah. kita hitung sesat Habis itu, Tuan dalam doa semalam kita berdoa sentiasa ihdinash siratal mustaqim ihdinash siratal mustaqim solat fadu, solat sunat sunat tarawih tu lah kita buat tunjukkan jalan lurus ya Allah <coughs> tapi kenapa dah lagu ikut biji ha, ini yang sayang ni ini ada sayang. sayang ini penting takwa ini faedah takwa ya ha? takwa seperti itu menyebabkan seseorang tu masuk syurga insyaallah sifat takwa Cuba Allah sebut wasarihu ila mansirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal Allah sebut syurga muttaqin Allah sebut syurga uiddat lil muttaqin bergejak-gejaklah wasari ila mansira keampunan Allah Allah kata dalam Quran kan wa, ha? wa, akhar, wa dan golongan-golongan yang lain tu ada yang buat dosa. Ha? aku Apa apa kata Allah, wala tu an salihan wa akhar sayya. Atallahu ah. ayatuuba alaih. golongan yang mencampurkan jahat dengan buruk Allah bagi ampun dosa itu. Masya-Allah yang ha? syarat taubat. Ha. Wa akharuna qaraqu bi dzunubih tapi dengan syarat iktiraf. Saya kena mengaku yang kita buat dosa sebab tu kita tengok Imam Asy-Syafi'i tu sun satu munajat yang kalau kita baca billah billah tuil perdaq eh, tu kan i'tiraf namanya kan i'tiraf tu mengaku dosa Ya Allah memang aku buat dosa bila kita kejar keampunan Allah kata kamu kejar sekali ha? apa dia gua jannah ni Surga ar luasnya itu as-samawat wal ard maksudnya Luasnya itu seperti luasnya di antara langit dan juga bumi. Luaslah betul. Tapi Allah kata disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kaedahnya. Kita semua kan kalau kenapa boleh nak masuk ger. Ya? Nampak tak? Sekejap lagi. Baik, jadi bila kata Allah Taala kata disegiakan bagi orang-orang yang sudah bertakwa itu, kita tengok al-Masarahnya. Eh? Kenapa Allah subhanahuwataala menghendaki lilmu takdir? Kalau belajar al-Masarah, namun dia tak ingin mahu dia pasti, huh? Syurga tidak Orang bertakwa ni belum ada lagi dah mukanya, kalau zaman sekarang ni ada dulu tu ada yang lalu ni sekarang ni ya Allah siap kedar nanya. Untung tak kalau orang bertakwa hutanglah surga lah, dah tu konfem ada dah. Masuk dia. Kan eh. kita beli rumah je pun 2 tahun ni lu nak bayar pun kena konfemnya ada le. Lah. Ha, pacak tiang tak bini ada. Kan tadi kata alhamdulillah lagi dah ni jariah kan? dah 30 tahun ke. Tak ada dapat, dapat rumah kan, tak ada siap pembangunan dibuat. Ha, bank potong tadi 0.13 kan, kan? tak masuk dia. Ah ha. yang ni insya-Allah walaupun tinggal dah surga dah konfem ada. Jangan takut lah wala kejak kita dapat dapat sisaannya pula dan berdolipan <gul -tukar> Jangan dapat islamalah merasa dah. <gul -tukar> Masuk kalaulah islamalah rasa tak guna tu. Dah tak de tapi kalau ada tawaran Allah semua tolaklah. Panduk kalau kalau ada lah tinggal syurga insya-Allah buruk orang buat ni. Nampak tak? Amin. Allah siapkan bagi orang-orang yang bersakwa. Macam mana contoh ke sakit pendidikan tadi nak umat supaya orang bertakwa pada setiap hari yang lepas eh marjin ni azan Azan lah zaman dulu azan bukan semua orang dengar sebab tu menara tinggi kan orang naik ha. zaman dah senang dia tu orang tak naik dia pitu eh mak tu lah orang dengar kan dia sebut sikit dia, Allahu Akbar Allahu Akbar tu satu benda dan tuan zaman dulu untuk bagi nak agak kenalah panjat juga tu kalau orang semua tak boleh jadi muazin zaman dulu kan eh. Yang tu sampai atas ni tu, dia pula yang kena <tip> disemayang dah bulatkan. <tip> ha, satu halut tu buat tu pun. <tip> Haa ni dia. Dan ni atas, azan. Selina Muhammad tu, kurang pula orang hujan. Apa dia nak buat dengan? Selina Muhammad buat, pergi rumah dia orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rumah Muhammad. Siapa tu? Muhammad. Semua keluar dari rumah Buka pintu terkejut dan Umar saya takut bila Allah panggil kau tak menyahut tapi bila Umar panggil kau menyahut ah, bayangkan kena Umar cakap begitu nampak tak malu para sahabat pada masa itu Siapa yang lebih mulia Umar sebagai manusia Allah sebagai Tuhan nampak pendidikan serena Umar nak jadikan masyarakat itu biar benar-benar bertahwa nampak kita hari ini sedih Ketirian, dia tanya macam apa yang buat? Ramadhan je orang dengar azan Buktinya dia akan tersurau kan, imajib Tapi masa bulan lain tak dengar-dengar tu yang kesian tu Pada asli ada rumah dah Dia dengar orang tuan Itu satu hal pula Kadang-kadang se'azan -kadang, berdata nak dia Apa dia? Sebahamnya kelima abud Sebahamnya kelima abud tu ke azan Nantang dia Main perawet Main perawet pun ada azan sebab tu kita rasa dia kata-kata tak dengar lah. Eh. Kata-kata dengar murid je. Sebarang ke ma'bud, sebarang ke ma'udud. Datang <tuk tu pun dia. <tuk Haa, yang ni Jadi, didik nak bagi kita kisip orang bertakwa. Kalau rumah kita depan, rumah kita ada surau, ada masjid, dia azan. Besok, yang jadi saksi sekali mendengar azan tu, rumah kita tak tahu. Tak berapa-apa sekali, saya buat-saya buat pokok-pokok buat yang ada. Allah tanya, hai makhlukku kau dengar tak ajak dia ya? dengar ya Allah tiba-tiba tanya manusia mesti manusia jawab tak dengar ya Allah ha, nampak al yauma alim ala aqwa mulut mesti bunyi sebab ha, mulut bunyi <tusik> ha, itulah yang tangan bercakap kaki cakap ha, itulah di masalah ha, Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam nak suruh orang yang bertakwa tu pun Allah ada beri kelonggaran rukhsah kepada umat Islam eh? kepada umat Islam. Apa rukhsah atau kelonggaran tu masa-masa orang, orang duduk di Mekah Allah tak wajibkan tak fardukan puasa. Susah sangat zaman tu. Sebab apa nak buat? Mai tertumpukan persoalan akidah. Beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat itulah. Nak semai pun bersembunyi. sembunyi, macam lagi nak berpuasa Kan dan teruk eh? nak ha? tu, he? Aku puas tu. Poin satu beti beting beti betul berbenih berdatar ber -ber -ber -ber. kali, banyak alamanya, ha? banyak sangat itu. kan. beti pun masih Allah tidak beri peluang kan? Puasa ni kemudian nak tu. Ke. Kamu perlu puasa dekat so. kampung nak Allah wajibkan dia mana nak tu. Nak bagi donggal. Tapi dalam bagi donggal tu sampai sekarang tak pernah di mana suka untuk puasa. Eh? Sedangkan puasa, kita tengok kenapa Allah tiba-tiba dia mengharam kita benda yang harus. Makan haram, minum haram, lima, semua tu harus. Kenapa tiba-tiba masalah puasa tak boleh nak buat? Ini dilip dia, suci taat. Taat antara cikiri. Orang bertakwa. Lepas tu kalau kita puasa juga, tak taat sebahagian puasa Allah. Taat sebahagian, tak guna lah. Sebab itu bila keiman Allah sebelum Ya'ilha alladina amanu Kutiba alaikumus Allah sebut Ya'ilha alladina amanu Kutiba alaikumun qisasu fil qatla Al-hurru bil hurdi Wal-abdu bil Orang-orang wal beriman Ifardukat kata kamu melaksanakan hukum qisas Hil qatla pada diri orang yang sudah terbunuh Bunuh balas yang mananya Siapa yang bunuhnya sila balas Tu Nabi minta siapa yang bunuh orang Islam Daripada kalangan ha, Yahudi Bani Nadir, Nabi kata, keluar kamu Aku nak hukum kamu nak hukuman Qisos Nampak, wajib dalam hukuman Qisos Bagi pihak Umar Aizah Tapi kalau dia hanya Suruh orang puasa je, dia tak suruh orang Ataupun dia sendiri tak dengan hukuman Qisos Dia sendiri tak beriman sebagian Daripada apa yang Allah hukum. suruh Akhirnya, Tak menjawabkan juga, mereka keluar Nampak tak? Ha. Dia kata dah al-hurrul hurr. Hukuman tu kalau orang mereka mereka. Wal abdu min abdi. Ha? Tapi kalau orang orang merdeka bunuh hamba tak boleh kena. Tapi kalau hamba sama hamba boleh pilih pisau. Ha. Al-udza bil usda. Sekali pengumpangan buat boleh. Nampak? Ain tu Kecuali kalau bapa bunuh anak tak boleh. Nampak tak? Ada ulama lama banyak pesang cakap ayah. Tak perlu hukum ituat boleh hukum ta'zir ni boleh ah tu dia nampak tu ha? tapi kalau anak guna bapa anak benda ah tu dia al-hurmush al-'aqd bil al-insan al bil-insan itu disebut dalam al lah. tapi kenapa kita boleh ambil tau buat tak apa juga masa puasa masa yang berpenat tu kadang-kadang berpuasa tapi darjat puasa tak sampai darjat orang-orang yang bertakwa mana rugi lah tawaran dah ada peluang dah ada tempat tinggal hidup sudah ada tapi disiplin tolak artinya yang sebabnya kita ni sebab betulah main yang hilang kehadiran hadirat ini nama Allah Subhanahu wa taala suatu sahabat datang kepada nabi nama dia Abu Umamah Abu Umamah tanya Rasulullah SAW. dia kata murni bi amalin yudkhilu min jannah bentah kepada aku Rasulullah satu amalan yang boleh menyebabkan aku masuk surga Maksudnya? Qal alayka bisiyam. Fa innahu la idlalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu mesti puasa sebab tidak ada ibadat kamu macam puasa. Kita semai-semayang pun tak makan tak minum betul. Ha? Tapi kalau semayam, siap je. Lepas habis semayam bagi salam boleh minum kejar. Mula tak, tak punlah minum terang dengan aya. Sambuh elok. Tapi kalau puasa boleh tak pun nak sangat minum je lah. Kan? Aku tu sambung niat balik. Kan? Ha. Nampak? Itu bahaga bidia minum ya. Sambung waktu puasa tak boleh. Dia mesti tunggu tu. Oh, eh, dah siap pun. Ada setengah ulama kata. Dia kata kita ni puasa ni kita ni ikut Tuhan maknanya. Apa bagi ikut Tuhan je Tuhan tak makan tak minum tak tu gandaran dia bertafah ana ada jin kata rasulullah Allah beritahu dia aku balas nuri pala puasa ni ha, nampak kalau dia ikut cara tuhan dia ikut malaikat tak makan tak minum betul orang berpuasa ni syahwat dia rendah nampak jangan bila puasa, tak jangan dia puasa dekat atas tinggi dah siap dia boleh tu kan itu something wrong happen kat orang jauh ha, ha jangan kan ha, itu mesti ada apa-apa ha, sebab tu berbuka biar makannya yang sederhana ini membuka makan dari unta, kuda, kambing kan. Allah buat Macam mana tak laju punya kuda juga. <guluh> Sebab kita didik kita gitu. Nampak, ada dalam lampang kan. Ada kawasan jadak ada Yang kan? ustaz kata di acara Jumlan tu. Dia punya bufis RM20 je. Lari pada start, buka sampai pukul sembilan. Dia kata, itu bukan makan berdarah tu. <guluh> bukan berbuka puasa buka, tu. <guluh> Tahu ni lah makanan arah tu. <guluh> Nampak tak? apa I mean eh maka sebab tu puasa ni didik kita didik eh bukan so, jadi macam malekah kerana puasa bukan macam tu buatlah tu dia nak didik sebulan ni nak didik tapi kalau bagi orang yang kaji dalam bidang perubatan dia nampak lain pula 13 jam pindah kita tak buat puasa dia eloklah sikit macam-macam tu nampak tak dia ha dikir lah kita nak abu-abu halalah tu kan so, tapi bukan kerja, kerja dalam, eh? so, kita lah di dalam mengabuanglah kan kalau kita kerja buat ni janganlah pandang kan tidak setiap rasanya orang lain lah, bahaya lah Ha, macam tu lah dia kata Ha, eh, macam tu lah Proses tu dia rehat sudah 13 jam Tuan kata, ahli sahaja cukup bagus kata, Merehatkan perdelangan Apa ni, pemprosesan makanan Dan termasuklah kilang-kilang silang, -silang hmm. betul Kalau nak kena bagus, bukan sebenarnya lah Boleh dari setiap daripada kan? dia ni. Setiap abad, ramadhan, 3 bulan Insya Allah adalah serata kelainan Tapi dan tuan jangan lah Kalau kita langgu, saya buat juga Maksud kita cerita dulu kan sejak bulan sya'bah sebulan, sampai ramadhan setengah bulan <girly> yang lagi setengah bulan, ICU doktor <girly> kata lah, selapa kurang nak guna gara-gara semua kurang tenaga berkurang terbarik, ada yang nak, Islam tak sebuah macam tu ha, mana yang kita buat wajib-wajiblah, ayah semua tetap semangat tak pun macam tu, merupakan suatu latihan fainahu la illa laha tasama nam ibadat kepada Allah Allah alam istilah ulama kata wasatiy afdal ada setengah orang kata lebih afdal menyayang merekanya menyayang dengan kita memang tak makan tak minum tapi tak boleh beralih ada gula ada biji lah dia dia ha betul lah dia, dia. Nak boleh kita puasa cak boleh, beralih boleh, nak pergi ke makro boleh, jadi muslihat kita. Oh, kita ada masalah kan Apa ha, ni tu? Jadi kosnya kan? ha, ha, ada uli kita di situ-situ juga. Angitu. Asalnya belum dapat lagi. Betul, jangan dari lembah sini daripada hadis Abi Umamah Abi Umama pergi jumpa najis lagi. Tukuk adalah aman lain yang ringan. Sirah puasa lah yang nubat boleh masuk sulu. Jadi Nabi kata, alaihikum. Syar. Puasa lah kamu. Ia artinya. Memang confirm lah, ibadah puasa ni juga di antara ibadah-ibadah yang hebat. Yang dapat dikerjakan oleh kesemua orang. Kaya miskin, mampu dan mampu. Memang boleh puasa. Dan kecuali yang tidak ada kemampuan, tuduh kesihatan. Untuk sarani, selain itu lah. Antara kita dah lihat banyak kesilapan orang puasa ni kan. Ternyata ni lah, berpuasa tapi tidak banyak membaca Al-Quran sampai tak khatam anak ha, ni kena, kena pandap silapan ni tu silapan. Berpuasa tapi tidak bertawash. Berpuasa tapi tidak bertazkirah. Maksudnya mari ilmu penting kena datang ilmu ni. Eh. Sebab kita kena ingat kalau umrah kata Nabi al-Umratu fi Ramadan ta'lul al-Hajjah. Umrah di Ramadan sama macam pahala haji yang sunat pun sama macam pahala yang wajib. Bayangkan sekali yang wajib. Lagi masuklah pahala dia kan. Maka mari ilmu ni wajib jangan tinggalkan. Ha, ni dia. lepas tengah tengah orang berpuasa tapi tak sama di sini tengah orang berpuasa tapi tak baca Quran tengah orang berpuasa tapi tak bertarawih. nampak? Ah ha, itu dia. itu dia juga rugilah maknanya kesilapan orang yang berpuasa berpuasa tapi tak mau memperbaiki diri ada orang kata berpuasa tapi pakai minyak wangi minyak wangi tak apa pasal tuan-tuan orang lelaki lah orang kata makroh kan pasal bawang orang juga tak ada masalah imun tenang tak ada masalah kami balik tadi betul balik. Kata kalau macam kau kita pakai apa ni eye drop kan? Ah, ha? eye mon baganya. Tak boleh sampai ke tekap batal proses tak dekat namanya. Ha? Eh, bermaksud tak dikira. Yang dikira ni ni. Kita masuk air atau kau pun batal. Tu orang tanya saya, ustaz, ada ustaz mengajar bagi tahu pakai ubat gigi tu kebur gigi. Ha? boleh batal proses sebab kita uh, tertelat. Ubat gigi saya kata Memang macam ubat gigi, tak bakal kuasa, Tapi, semuanya telan, betul-betul. Sekarang maklumnya. Habis. Haa, terkira. Kita jami telan, betul-betul. Walaupun kita memang tak makan, telan-betul, kita tak ambil telan pula. Saya ada dasar lah, puasa telan. Haa, masalah. Itu dia. Ha? Nabi sendiri pun bersugi kan. Sepanjang bulan, ramah, ramah, dalam masalah. Sepanjang hari pula. Sepanjang bulan, sepanjang hari. ada masalah. Ini dia. Haa, ini dia. Kalau orang injek kat perut pun tak baca sebenarnya. Sebab kata-kata ni senang. Puasa ni ibadat ni hebat. Kalau perkara-perkara yang lain boleh membaca kat puasa. Nabi akan sebut secara detail. Macam bahagia. Bahagian tak bahagian. Cukup detail. Sebab nah, Nabi tahu nak jalan larang hadis susah. Nah, Nabi sebut. apa pun larang yang perlu kejaran hati. Tapi apa puasa dia tak ada sebenarnya. Maksud dia. Orang baca kuat jingah, kuat hidung, baca apa. Tak ada masalah. Yang ada yang masalahnya kita masukkan dari terus-masuk dulu, wajam terus, tak ada luar ada Haa, tu masalah. <laughs> dia pergi masuk, buat apa. Nampak-mampak? <laughs> <Dia masalah. laughs> <Dia masalah. laughs> pergi masuk, jari masuk ke rumah ini. Sekarang kita kuat tak ada masalah. Haa, mesti. yang banyak. Terima kasih orang tanya. Aku ustaz kalau lah. Ha? Saya ni kadang-kadang pelajak, pelajak macam mana? Pelajak-pelajak lah malam lima'at. Bangun-bangun dah habis waktu sahur. Orang dah ada subuh dah, tapi tak mana jumuh. Bolehkah puasa? Tak ada masalah, puasalah. Yang tak sah puasa ialah berlibat semasa, habis sahaja waktu insya'ah. Masa tersubuh kan? Itu banyak puasa. Yang kena bayar dia tahu, tak parah. Tak ada masalah. Ngapak tak? Itu dia. Sebabkan apa? Sebab syarat-syarat batal puasa ataupun tak sah puasa ialah disebut... Haid nifas Itu je Masak sucian itu je Tapi Kadang-kadang besar Tak ada masalah Mungkin dia tengah orang Masa badan besar tu. tak dan dah Tapi ada sahabat dulu Sahabat-sahabat orang azal apa juga kuasa dia? Tak ada masalah Haa ini dia aku ha, itulah Kesilapan Terlalu tak punca Tidak ada ilmu Mungkin tak pernah Berdiskusi ataupun Berbincang Atau mungkin dia tak Nak ambil tahu Singap itu Kena ambil tahu lah Saya sebagai orang kuasa ni Dia tahu Ha, sebab itulah Itu diantar kesilapan-kesilapan orang-orang yang mempunyai kuasa ha, Tapi kena ingatlah macam kebab minyak wangi itu Orang perempuan matala bakal lah Masa dia kuasa ke tak kuasa matala bakal ha, Kecuali kalau nak hilang bau yang tidak enak Tapi pun sikit dia boleh jangkak semerba Bagi hilang buat syarat dengan bau ni ha, Tapi janganlah bau busuk kita Tapi bau wangi semerba ha, Satu bangunan helcom dia baru ha, Satu orang kenal pula Haa nak kenal lah Tapi aku lalu Kena ada kan. Minyak wanginya ada. Ha, orang tak ada. Kena. Kena. Nah, itu tak boleh kan. Ha, kalau orang laki dah boleh lah kan. lain pakai pakai mempunyai fitnah diri dia. Kan? Ha, baik. Kemudian. Keutamaan-keutamaan yang diberikan. Yang dijanjikan juga eh, Rasulullah SAW. Sekali lagi ya. Al-Abi'i Huayrah wa Jalla wa Alayhu kala ala Rasul kala lama hazara Ramadan kala Rasulullah SAW Qad jaya'akum Ramadanu syahrun mubarak ibtarallahu alaykum siyamahu tuhta'u fihi abuabu al-jannahi wa tuhta'u fihi abuabu al-jahim wa tuhta'u fihi syaitin ibu jayatum khairu min alfuh syahrin man hurma khairaha qad hurma' rawahu Ahmad Kata Abu Jara'ah bila lakanglah puasri Nabi Beritahu kepada orang Telah datang kepada kamu Ramadhan Bulan yang diberkati Maksudnya Nabi ucapkan gembira Sampai bulan Ramadhan Lepas tu kita tengok Sekarang yang habis apa? Kat raya habis dah Kat raya habis Kat Ramadhan tak berkata Maksudnya orang tak buat Orang tak Tak berbuat dengan ucapan selamat Menyambut Ramadhan tak barat Menyambut kuasa Baik Apa lagi? Allah padukan seatakan kuasa puasa. buka pintu-pintu surga ente surga terbuka ni maksudnya begini tuan mukanya maknanya kita kalau buat dosa jangan buat insyaallah kesurga bulan Ramadan sah ha? kan masuk tu gitu ni banyak-banyak orang silap faham sebab orang kata ustaz, kenapa begitu ustaz betulah tuan-tuan eh. bahasa Arab ni dia punya ilmu cukup luas ada satu subjek yang Al dia al-balaghah balaghah ni tuan retorik dia yang pertama dia faham. Kenapa Nabi sebut buka pintu syurga? Itu bukan maknanya-manya. Alhamdulillah orang faham kan. Kalau kena ingat Ramadhan ni kan. Orang kena azab tubuh. Tak kena Ramadhan tak kena azab. Sebab itu? ditutup tutup pintu. Dia rasa. Memandang-mandang dia. tak bila kata orang. Malah. Sebenarnya terbuka pintu syurga. Maknanya Allah sejia ampunkan dosa orang yang bertobat. Nampak tak? Bukan lain Allah ampun juga. Tapi bulan ini special dulu. Kalau kata jenis yang mana? Kalau katakan bulan lain, bulan Raja, Allah tak terima. Bulan Syahban, Allah terima. Bulan Ramazan, insyaAllah. Lepas tu dia panggil awal hurrahmah, rahmah ni. Belah kesian tu dia ada. Nah, kesian tu hamba dia. Selama 10 hari dia tengok dulu. Tapi siapa dapat rahmat, insya Allah dapatlah ma'firah. Haa, itu dia. dia dapat dapat insya Allah nas, kuasa akhir. Bebanlah dapat diri akhir dengan aku. Haa, tu kita kenilah. Untung dulu. Dalam bulan Ramazan ni, Allah tunjukkan rahmat, tunjukkan ampunan dan ditutupkan segala pintu pintu neraka. Semua buat. Maknanya kalau Allah nak muka pun sebab kena hamba tobat, insya-Allah Allah maafkan, ampunkan. Itu mesti maksudkan tutup pintu neraka bukan mana siapa yang buat rosul Ramadan insya-Allah tak rosak sebab pintu neraka tutup. Ha betul ke keadaan tu? tu <tuh>. Nama ada. Ha. Dan kemudian lagi di belenggu sesat. Pun pun diburaikan oleh ulama. Di belenggu syaitan ni hai macam syaitan yang garang-garang dia. -garang ha marah kat syaitan yang daya aja yang tinggal sekarang ni semua jenis yang perepek aja faham tak perepek aja ataupun jenis yang simpanan ha siapa ada saja wakizah kita tahun 2000 bahasa Kita baca Quran kan nanya dia kan ha tapi dia mesti betul Ramadan ni nak kena guna apa tinggal ni yang jenis yang keruklah lah jenis-jenis orang ni kat bola dakka aja bola dakka Maksudnya, otak-otak ni tapi Selanjutnya, kita kena ingat dia tuan. Saya ada kasi-kasi ayat ngarik aja tuan. Itu kenapalah para wadhan orang jadi balik jahat ni. Sebab syarikat dia masih dikenal penjara lain. Dia bertemu dengan syarikat lain. Dia belajar dalam tuan. Betul kan? Dia adalah yang seriak. Dia kena berenggul tuan Dia kata, kau jahat tu aku. Aku jahat macam ni. Kalau tak, aku nak ajar kau lagi lagi. Hebat, aku rasa. Akhir-akhir lepas sebulan Ramadan, syawal habis. Dia ikan apa kejelas selama sebulan tu dalam penjara kemunting. Apa kemunting tu? Tak ada tu. Eh, kena tahan dalam tuan. Memang ada. tapi Allah Taala baik tuan. Dia tahan pun 30 hari je. Kita nak beratus tahun kan. Itu kompromi tak ada, jadi kompromi Allah betul. Ayuh bagaimana tuan tengoklah ujian untuk manusia. Yang garang-garang tidak ada Tinggallah saja yang yang tak garang nah, Ini lah yang menyebabkan Ada senang dapat orang-orang lah, Syaitan yang dibuat itu ertinya Orang nak berbuat jahat tetapi Tidak mendapat godaan syaitan Semua godaan nasur Betul lah si kata pula Di bulan-bulan ni di dia berlepasan tu maknanya Kejahatan tu tidak menjadi senang Sebab tu berkata dengan lah, Orang-orang ni tak menjadi senang lah ha? nah, Itu dah senang dapat kata gitulah. Kalau bagi Imam Ahmad bin Hanbal Dia senang dia. Kalau Nabi kata belenggu belenggulah. Ada Bentuk belenggu tak tahu. Sebab anak dia yang bernama Abdullah bertanya, "Wahai ayahku, di bulan Ramadan pun orang berkata, macam mana pula waktu galuh ni syaitan?" Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Diamlah. Apa Nabi cakap kita percaya. Bentuknya kita tak tahu Itu juga tak diterima anak bin Hanbal. Baik. Dan yang terakhir pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang sangat mulia. Lebih baik daripada seribu bulan. Tapi nantinya Nabi, Nabi kata Sesiapa yang diharam mendapat kebaikannya Memang tak dapat ha, Ini terlibangkan Terlibangkan Kita takut disenara Oleh Allah dengan senara hitam Memang tak dapat Macam orang tak baik zaman Senara hitam Nombor pelik dia buat Takut ha, tu Nombor pelik pula Habis buat dengan resen Macam ha, tu takut Dia siap dah Orang ni memang tak dapat Senara hitam dah Siapa tak dapat Musyrikun dia banyak, tapi musyid, musyid juga. Masih lagi buat syirik Allah tak ampun dosa dia. Siapa lagi? Al-Mujahir, Bil Tunul, ataupun Bil Isyari'at. Tunjuk pula kejahatannya. Dengan penuh angkuh, tak pernah ngatu. Eh, ni kau buat dosa ni, aku beli apa ni. ada? tak? Ataupun kau jaga yang kecilkan Ha? kita kan kubur masing-masing. Ah masih angkuh lagi. Dan yang ketiga memutuskan tali kita terakhir. Antaranya Allah haram dan dapat malam terdapat nak mubelkan sekali. Antaranya juga yang kita teringatkan ampunan diri yang menderhaka lah kedua waktu. Sebab dengan hukuba dia azab dia semerta Allah bagi. Antaranya tak dapat salam kepada. Ah, ha, jadi kalau kuat-kuat ibadat menderhaka orang tu tak dapat diri. Ha, tak boleh. Orang tua kita ni, walaupun dia tak mayam, dia menasihat secara lembut. Tak boleh secara kasar. Ha, Jangan. Awak tak? Setiap kena sayang-sayang lembut. Sebagai kedua orang tua. Ha, itu dia. Memang betul aditif itu, kadang-kadang. Ustaz, bapak, semayam macam ni orang nak buat. Ha, itu dia. Ha? Tapi biasa-biasa lah, kalau ada 60 tu, memang Allah tak terima lagi lah kemuzulannya. Kalau dia tak mahu semayam. Ha? Tak terima lah. Maknanya, kalau dia menguzul buat dalam kena bersih pun. Sebab so, masih sihat, tersayang nah, pun. Uzzur lagi. Lagulah kan. Masa orang tak perlindungan. Uzzur artinya Allah tak ampunkan lagi dosa lah. Eh nak uzzur lagi lah. Ya. Sesuali dengan rahmat Allah je kan. Kita perlukan dengan rahmat je lah. Ha, Nantilah dikatakan doa no anak yang falih. Doa no akan keampunan beri kedua orang tua. Haa. Sebab juga nak dapat kata kata ni. Elakkan daripada perbuatan yang saya buat katanya. InsyaAllah. Jangan Allah narik kita gitu. Allah Maha Alam di sebalik aku pun bagi hal ini dan asrafullah عليكم يتقبل الله والسلام kita punya acara sebenarnya kita sekarang kamu di waktu doktor syarikat eh dan kita akan kau untuk pemulihan penyakit pancreatitis satu kita ada datang nak sholat maghrib jamah di sini. Abis sholat jamah maghrib kita ada samun bersama-sama dalam, seperti maklum Malaysia dan sebaliknya Sabah dan Terengganu. Dan yang pulang balik dulu sebab kita ada moli. Sejajarlah kita tangguh dulu maghrib dengan perspektif baharu. Seramanku mahu cepat. Kini kita